Kniha 3, Vasyšta Vasišta pokračoval Světlo vědomí, zastíněné pevným přesvědčením o existenci mysli, to je právě mysl. Mysl se vtělí do rozmanitých bytostí, lidí, bohů, démonů, polobohů a nebešťanů. Pak se rozvine do dalších forem a vytvoří například vesnice a města. Má nějaký smysl zkoumat tyto vnější jevy? To, co je opravdu hodno zkoumání, je samotná mysl. Neboť pokud pomocí vyčáry neboli dotazování se popravdě odhalíme podstatu mysli, pak zjistíme, že všechny stvořené objekty i všechny jevy jsou jen výtvory mysli. Jediné, co zůstává myslí nestvořeno, je neomezené vědomí. Jeli mysl důkladně zkoumána, rozpustí se do své podstaty a je tu nejvyšší klid a osvobození. Pak už není dalšího zrození, neboť jako to, co se rodí a umírá, se projevuje právě mysl. Ráma se znovu zeptal. Pane, pověs mi prosím, jak se to vše objevilo v čirém neomezeném vědomí. Jak mohla vzniknout mysl, která je patrně s skutečného a neskutečného. Vasišta pravil, O rámo, prostor má tři úrovně. Nejprve je tu neomezený prostor nerozděleného vědomí, pak omezený prostor rozděleného vědomí a nakonec fyzický prostor, v němž existuje hmotný svět. Nekonečný prostor nerozděleného vědomí, nebo ličit ákáša, Existuje ve všem, uvnitř i vně, jakožto čirý svědek toho, co je skutečné, i toho, co se zjevuje. Omezený prostor rozděleného vědomí neboli četta ÁKAša vytváří dělení času, prostupuje všemi bytostmi a zajímá se o blaho všech bytostí. Ve fyzickém prostoru, jenž se nazývá bhůta ákáša, se nacházejí všechny další základní prvky, tedy vzduch, oheň, voda a země. Druhé dva typy prostoru nejsou odděleny od neomezeného prostoru nerozděleného vědomí a sami o sobě neexistují. Dělení prostoru vědomí na tři typy se užívá jen tehdy, pokud slouží k poučení nevědomých lidí. Osvícený ví, že existuje pouze jediná skutečnost, již je neomezené vědomí. Rámo, pokud ve vědomí vznikne myšlenka, jsem schopný rozumového uvažování, anebo jsem netečný a vnímání neschopný, jde o mysl. A z takové mylné myšlenky se pak zdánlivě vytvoří další fyzické i psychické prvky.